Книга Вихід, розділ 38 Зробив і жартовник на з дерева акації П'ять ліктів завдовжки, 5 ліктів завширш, чотирикутний і 3 лікті заввиш. На чотирьох його кутах зробив чотири роги, що були суцільні з ним, і обклав їх міддю. Зробив також усе знаряддя до жартовника казани і коцюби, і мідниці до скроплювання, і гаки, і жарниці. Все знаряддя до нього зробив з міді. Зробив і грати до жартовника, плетені, мов решітка, з міді. Під виступом його, внизу, до половини його. Далі вилив чотири каблучки до чотирьох рогів мідних гратів, щоб стромлювати в них носила. Носила ж зробив з дерева акації та обклав їх міддю. І повсовував носила в каблучки по обох боках жертовника, щоб носити його на них. Порожнім, з дощок, зробив його. Зробив і мідіну вмивальницю, і мідяну підставку до неї, і здзеркал тих жінок, що служили при вході в намет зборів. Зробив і подвір'я. На південному боці, праворуч, запони двору з тонкого льняного полотна на сто ліктів. Двадцять стовпів до них і двадцять підніжок мідяних до них, гачки до стовпів і їхні поперечини були з срібла. На північному боці 100 ліктів і стовпів до них 20 і 20 підніж мідяних до них. Гачки до стовпів і поперечини з срібла. На західному боці 50 ліктів запон, стовпів до них 10, гачки ж до стовпів і поперечини з срібла. На східному боці 50 ліктів, 15 ліктів запон на одному боці до них стовпів три і підніж три. І на другому боці звідси і звідси при вході в подвір'я п'ятнадцять ліктів запон, та стовпів до них три і підніж три. Усі запони в подвір'ї з усіх боків були з тонкого лняного полотна. Підніжжя до стовпів були з міді, а гачки на стовпах і поперечини на них – срібні» а облицювання верхів стовпів – срібне, і всі стовпи в подвір'ї зщеплено поперечинами з срібла. Завіса при вході до подвір'я була гаптярської роботи з блакиту і порфіри, і кармазину, і з тонкого льняного полотна. 20 ліктів завдовжки і 5 ліктів заввиш, відповідно до запони подвір'я. Стовпів до них – чотири, і підніжок до них – чотири, з міді. Гачки до них – із срібла. Облицювання верхів їхніх і поперечень їхніх – із срібла. Всі кілки в храмині і в подвір'ї були скрізь довкруги з міді. Оце обрахунок храмини, храмини свідоцтва – що був злічений на наказ Мойсея, зроблений левітами, під орудою Ітамара, сина священника Арона. Бецалел же, син Урі, син Хура, з коліна Юди, зробив усе, що наказав Господь Мойсеєві. З ним працював Оголіяв, син Ахісамаха, з коліна Дана, різьбар, мистець-вишивальник і гаптяр на блакиті, Порфірі, кармазині та тонкому льняному полотні. Всього золота, що пішло на роботу цілої будівлі святині, золота, принесеного в дар, було 29 талантів і 730 шеклів по шеклю святині. А срібла від записаних у громаду 100 талантів і 1775 шеклів по шеклю святині. Побека від голови, септо попів шекля, шеклем святині, з кожного, що перейшов до записаних, від двадцятьох років і вище, від шістсот трьох тисяч п'ятсот люду. А сто талантів срібла пішло, щоб вилити підніжки святині і підніжя до завіси. Сто талантів на сто підніжок, по таланту на один підніжок. А з 1775 шеклів зробив гачки до стовпів та обклав їх верхи і пов'язав їх попереченими. А Міді дарованої було 70 талантів і 2400 шеклів. Зробив він з неї підніжжя, коли входу в на зборів і мідяний жартовник, і мідяні грати до нього, і усе знаряддя до жартовника» а й підніжки в подвір'ї навколо, і підніжки до дверей у подвір'я, і всі кілки до храмини, і усі кілки навкруги подвір'я».